Hau berri berria da, pasaden egukoa, goiz magikoa pasagenuen Barandiaran museoan. Euskal Herriko mito eta ipuintza harrak entzuteko aukera izan genuen, ganbarak eskaintzen zuen giro goxoan. Jose Miguel Barandiaran jasotako kondairen antzezpenak ikustera, joan ginen, ataunera, unera, hainbat familia.